Nëndëruar të leshikues, selamu alaikum. Ja, ku takohemi edhe son të së bashku në emisionin duke kërkuar për gjigjen. Sot do të trajtojmë pyjëtje tuaj që ne keni dërguar në adresën ton elektronike pyjëtje qësej vizgës.pikoma, adres kjo e cila vazhdojnë të jetë e hapur për dërguar brengat dhe shtecime tuaj të cilet ne do të trajtojmë këtu në studio. E, gjithashtu kemi edhe pyjëtje që ne kanë arritur me mesaj që nuk kemi mundur të trajtojmë emisioneve të Me mua në studijë, në shëqëri është Hojgjë Alaudin Abazi me cilin ne do të trajtojmë këto pyëtje. Hojgjë, milësër dhe. Milësër dhe. A tëre, Hojgjë, ne pahun burko, do të fillojmë me pyëtje në parë. Thotë, deshët ju bëjnë një pyëtje, nëse kemi dyshim për prishjen e abdesit, a duhet me marë abdes për sëri? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdullillahi rabbil alamin, wa la aqibatu lil muttëqin, wa la uduana illa ala të al zalimin, Ossalatu wassalamu ala rasulina Muhammedu, ala alihi wa sahbihi e gjmajin. Allahumna larsua, ala abdrojmë, i dërgojmë salavat dhe salam e pejgamberit e ti Muhammedis sallallahu alaihi wa sallam, familjes, shokvë dhe të gjithë atyre besimtarëve, musliman që pasojnë rrugën e ti dhe odhuzohën me odhuzimin e ti dherën e ditën e gjykimit. Në lidhje me personë i cili fillimisht merë abdes dhe realizonë dhe thotë marën e abdesit ashtu si duhet, Hmm. Pastaj nëse ballavoçohet me ndonjë dyshim ë se mos e ka prishur abdesin, atëra nuk e trust, ajo nuk mirret parashysh përderisa nuk është përderisa ai është vetëm një dyshim, do thotë, nuk është diçka e bazuar dhe që diçka që i kujtohet atij personi. Kjo për faktin se vetë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me një rast kur është pyetur dhe në disa transmetime e tregon thotë, nëse ndonjëri prej juve ndin ndonjë ndonjë gjë në barkun e tij edhe dyshon nuk e din se e ka prishur abdesin abdesin apo jo atëherë mos mos ta, mos del prej namazit do thot kur është namaz është fjala mos del prej namazit deri sa mos ta dëgjojë zërin apo mos ndiejë erë dhe ky hadith është shumë deciziv në kuptimin që nëse njeriu ballavaçohet me një lloj dyshimi apo vezvese gjatë pavarësisht ashtu bënda namazit apo jashtë namazit se vallmose ka prishur abdesin e kështu me radhën këtë rasë kjo nuk nuk mirret parasysh fare. Ëh pra arsuysa vet është dyshim. Për kët edhe është parim në jurisprudencën islame se al-yaqina -ja yazulu bi-shakk. Ësë gjërat për të cilat jemi të bindur apo gjërat e sigurta nuk largohen apo nuk menjanohen me gjërat e dyshimta. Kështu që për ta për ta menjanuar në një një siguri teknik person duhet me, me pas të thot një në argument baz mbi të cilën ndërtohet do thot ajo gjë e dhe e cila e menjanon do thot ajo atë gjë tjetërën që është e sigurt edhe e njëjta vlen edhe me në, me rasin e abdesit prandaj themi shkurt se nuk ka nevojë të mirat abdes Apo nuk prishet abdesin nëse muslimani vetëm mund të dyshoj se e ka, mos e ka prish abdesin për dirë sa nuk i kujtuot kjo qartë. A mund të sjelë hoqë kjo rezit që pastaj për të zgjeruar edhe vejset? Po, fatke cish të këtë disa persona dhe këtë e shohim vazhdimisht ne si Hoxalar kër në drejtohen pyet jetë, ndollë shpesh që të të ngrihen pyetje nga shumë besimtar se si e ndin veten do thotë e stresuar në këto situata mm -hmm. se prekupon do thotë me vezësve të ndryshme e, e ka prishur abdesin dhe ndoshta ka lënë kohë të tëra duke marr abdes dhe duke vazhduar këtë formë me dyshim do thotë pastaj prap duke u u qefi e marë abdes, ri përtrir abdesin, e kështumë varad, dhe këtojnë do të thotë vezvesit cilat nuk ka dyshim se janë ndikohën dhe janë cytjen nga shejtani, dhe besimtari duhet t'i, ti vej pik këtyre gjirave, me një fjalë mos t'jalejoj vetës që të thelohë dhe të preokupohë të i vasën në këto gjira, nëse i vijen në zemën dhe një dyshim, se valë mos e ka prishur abdesin, i mjafton a i vetëm të bëj një rikujtim nështë, rrëth asaj se qëfar ka ndodhë me të gjatë kohës kur ka qenë me abdes, dhe nëse nuk i kujtohë ndo një situatë që e kaprish abdesin, athera ajo mbetet në esencë dhe aj person logaritet që ka abdes. Zotit i më smirik. Kalem të kënë pyjë që tjetër, thotë e selamu alaikum, pyjë tja ime është. Alejo të pijhet bira pa alkohol, bira e elbit dhe në lidhe me këtë, këtë gjënë kam një shqetsimë. Ditve të sodit në përmjet të rjetët të ndryshme sociale, Facebook, Twitter, etë tjera, disa nga mëslimanët, pub publikojnë fotografit të tyre në për pikniqe në dejat të ndryshme, në përsofrat të tyre, ku në ato foto e sofrat janë të dukshme birat pa alkohol. Në thoni, Allah, ju shpërblet se është në regullë kjo gjë, dhe si e, e kanë komentuar këtë që është e ulemat? Pa arsi shfar fruti, në përgjësi, do thotë, nuk shikohet esenca apo gjeja me qëfar është, është prodhu ajo, për dirë sa ajo, ajo gje është e pastër, si kurse që jam perimet në përgjësi dhe, dhe bimet në, në tërsi. Por shikohet esenca e asaj, dhe nëse në atë ekstrakt apo në atë pije, kemi veti desë, mm -hmm. që nënkupton alkoholin, do thot, etanol, atërë në këtë rast, nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk n AIOP-ja është e ndaluar dhe nuk lejohet besimtarit ta konsumojë pavarësisht nga e ka prejardhën ajo ajo do thot pije. Në anën tjetër nëse nëse një pije në përmbajtjen e saj nuk ka vetidese ë dhe nuk e dhe një person i cili e konsumon e konsumon atë atën krahas AIOP-ja është e lejuar dhe nuk mund ta trajtojmë si diçtë ndaluar. Dhe kjo është do thot ndarem. Pra ndaj, nëse këthejimi të kë alkoholi, të kë birat të cilat thuhat se janë zero, dhe thotë nuk kanë përshindje alkoholi, themi se nëse këto loje të pjev i vendosim, dhe thotë, në laboratorë, dhe bëjmë, dhe thotë, hulumtimin dhe nëse konstatot shumë qartë se nuk ka përshindje alkoholi fare, atërë në këtë rastë nuk ka dyshim se këto pjevë janë të lejuara, edhe pse ka prejarën, dhe thotë, apo është prodhuar nga elbi e kështomerat. E, prandaj un nuk mund them se një lloj i pijes apo që e prodhon një fabrikë e caktuar dhe e shënon aty zero se është një pije alkolike se lejohet të përdoret por ajo gjithsesi duhet të njihen shtrohet do thotë hulumtime laboratorike prandaj pas atij konstantimi të vërtetohet se ajo pije ka përqindje alkooli apo jo dhe varësisht prej kësaj ende ndërtohet dispozita shëriatike kjo as do thot pjesa e parë në anën tjetër edhe nëse themi se kushtimisht kemi llojet e birrave të cilat nuk kanë përmbajtje alkooli edhe teknik këtu do thotë në Kosovë, prap unë do t'i kishë anzitur vlëzrit dhe besimtarët në përgjithësi që ti largojnë konsum, konsumimet e kësaj pavarësisht edhe nëse nuk janë alkolike. Për faktin se besimtarin nganjëherë largohet nga disa gjëra, jo nga aspekti vetëm i dyshimit, për arsye se ka ka dyshim në flashback-un e herët nuk është shumë e qartë se e, vërtet nuk kanë përcindje alkooli, por kjo është një gjë që duhet të të të hulumtohet më, më më qartë dhe më më sigurt, po është edhe ai aspekti tjetër se e, shumë njerëz kanë dëshirë se si ti përgjithson një gjërat. Dhe hmm. mund të përdorin si një lloj ëë si më thon shkasi që ti akuzojnë të tjerët me gjëra të ndryshme dhe muslimani duhet brenda mundësive që mos të jep shkas që ata të përfolin atë me veprimet e këtila. Pra ndaj nëse një njëri përshemull është në një, një sofrë, themi kushtimish, dhe është i ullur pavarësish me shoqëri apo me shokë e kështu me radhë, dhe në atë vend konsumohet edhe bira pa alkohol dhe vendomohet ajo me një fjal del në fotën atë formë, atër shumë njerëz mund të përdojnë atës i shkas se që filani apo njështë, Njerëzit e tillë janë duke qendruar në një mes në të cilën pihet alkooli dhe përdorin apo konsumojnë alkolin, pavarësisht ajo është ajo birr, do thotë, edhe pse ajo birr është do thotë jo alkolike, por mund të përdoret si shkas. Prandaj un i kisha këshilluar do thotë ata e, besimtar që ti largon konsumimin të kësaj edhe çoft do thotë për shkak të thotë asaj që mund të keq përdoret, edhe njerëzit kanë dëshirë të përzjesojnë gjerat dhe mund ta përdorin si pretekse që filani është duke përdorur. Do du e hoj kjo të mbetet si një temë, një çështje tabu, që të mos flitet për këtë, por ndoshta do të ishte mirë që edhe të videsohet popullata që mund të përdorret bira pa alkool, por për shkaqe të tjera ndoshta nuk un, Unë kisha e kisha bërë do thot nga konteksti që para kësaj duhet të vërtetohet qartë se a, ato lloje mm. të pieve nuk kanë përmbajtje alkooli, pra arsyet se un kam rezerva ankët, pra arsyet për faktin se nuk kanë ndonjë vërtetim laboratorik Eltras fardim është se veten e etiketën e atyre pieveve që ndron se është bir, bir do thotë me zero, mm -hmm. që pretendon se nuk ka përqindje alkooli. Etra çfar dihet është kjo. Prandaj tekun kjo është shumë mbaj rezerv për faktin se përderisa do thotë vërtetojtë kjo shumë qartë. Mm -hmm. Pasi të vërtetohet atëre mund bëhet një një lloj një lloj çasje e kësaj natyre, të cilën un po e them që ndoshta me e drejt është që besimtarët mos të ta konsumojnë, për derisa kemi lojt e ndryshme të pijeve dhe lëngjeve, me bollëk thot, të thotë të cilat jënë shumë të shëndeshme dhe mund të azevensojnë në gjdo formë të thotë këtë lojt të pijes. Dhe do të ishte mjaftush me kjo. Këtë nuk e thëmë nga konteksi se e konsiderojt dhyshka të ndaluar, mirë po dhyshka që është më, më afer imajjit të besimtarit dhe që të tjere të sletë kanë deshirë të përgjësojnë në gjeratë dhe të mundonë të i përfolin muslimanën dhe përgjësi, mos të i pët atyre të shkas që ata të përdorin apo e, tentojnë në përmjet këtyre formavë që të i përfolin besimtarët në përgjësi. Zotë e di musmili. Kalem të kënjë pjëtje e një shikua se të të selamu alaikum hoqë, kam qenë me mbëles një muaj, kam heqë, sepse nuk kam qenë mbuluar për hir të Allahut. A kam gjuna se e kam hequr një hojmë ka thënë se non stop je duke hyr në gjuna për heqjen e mbulesës. A është vërtet kjo? Po e fali namazin, do të thotë pesë kohët namazit dhe am lejohet të martohem me një djalcë që nuk fal namaz. Realisht janë dy pyetje jo? hoj. Fillimisht u kuptojmë se një besimtare e cila ec rrugës dhe i ekspozon pjesë të trupit, ajo është mëkatare pavarësisht ka ngjit mbulesë më, më herët apo s ka ngjit. Ëh, mm -hmm. do thotë ajo është mëkatare për arsye se e then ligjin e Allahut të Madhërisëm dhe dhe bën haram, do thot bën ndales, një gjë që e ka ndaluallllahuy madhri shum. Prandaj kjo nuk nuk ndërlidhet në rënë të parë në në mes të asaj se e ke praktikuar edhe e ke lënë dhe tash janë gjinah, po mos ta kishe praktikuar një mujë ditë dhe të kishe të kishe ndajtur, do thot zbuluar, nuk do thot që nuk do të ishte gjinah ende. Do thot kë duhet takim parasysh se besimtaria e cila arrinë moshën e pjekuris, obligohet të mbulohet nga ajë moment që ka arrinë të të të atë moshë dhe prej ati momentin nëse ajo nuk e përfilë këtë leqë të Allahot madrishëm, ajo konsiderohet më katare. Kurse nëse një besimtare e aplikonë mbulesen, për andaj, pas taj, pas një kohë e hek atë, atërë kjo vërtet nuk është diqka për tu lavdruar në asë as një formë, madje është shumë për tu qortuar për arësye se vërtet është nj në këtë montazh ai një lloj loje me ligjet e Allahut të Madhërisëm dhe e tëra çfarë veprohet është që një muslimane nuk është të thot krahas asaj që nuk është i për, nuk përfill ligjet e Allahut të Madhërisëm bën do thot një lloj manevrimi me ligjet Allah të Allahut Madhërisëm ashtu siç si i tekët asaj, një muj ditë mbulohet, një muj ditë zbulohet e kështu me radhë dhe kjo vërtet tregon një seriozitet dhe një gjë që duhet t'qortuar kjo famë edhe më shumë. Dhe në kët nuk ka dyshim. Prandaj un e kshakshillu do thotë kët vajzë që taket frik Allahun Madhërisëm dhe mos qet nga ato cilat përbuzin ligjet e Allahut plot fuqi shumë me veprimet e këtilla, por taket parashysh kët kët urdhër të Allahut të plotfuqishëm do të të kthehet rrugës së vërtetë dhe ta, ta rikthejë mbulesën dhe të pendohet për ato ditë të cilat kanë kaluar duke qenë ajo e zbuluar. Kjo është do thot çështja e parë. Çështja e dytë në lidhje me ë çe Alejot femra të të martohet me një mashkull i cili nuk fal namaz përderisa kjo femra fal un nuk nuk do të takoj shatrajtu kët nga aspekti lejohet apo nuk lejohet për arsyesë se e pasi është thotë pyetja konkrete themi se përdisa ju falni namaz. Edhe synoni apo shpresoj se si sunnane arritjen e kënaqësisë së Allahut të mëdhellëshëm dhe e, tentoni që ardhmëria ju juaj në, që nuk kupton krimin e familjes pas asrt pas alsit e, e kështu me radhë mendoni që këto të gjitha ti bëni konform ligjeve të Allahut të Madhërishtum dhe në frymën islame atëra patjetër ju duhet të që në kët synim të mundoni të bëni të bëni edhe përzgjedhën e burrit të përshtatshëm për të realizuar kët synim, e cila duhet të i pas një besimtarë sinqert. Dhe për të realizuar kët synim atë domosdoshmëris duhet të përzgjdhni një bashkëshort i cili ju mirkupton dhe do t ju ndihmojë juve do thot në kët rrugëtim që keni marr në në konform ligjeve të Allahut të Madhërisëm. Prandaj ju kshakshilluhet ta keni parasysh këtë shumë qart për arsye se problemet e cila do të ndodhin pas martese janë shumë serioze nëse një mashkull dhe një femër lidhin kuror duke mos e qartësuar kët në mënyrën sa më të qartë. Me një fjalë do thotë nëse një mashkull e dëshiron një grua e cila nuk është besimtare në kuptimin nuk e fal namazin apo nuk është e mbuluar e kështu me radh kurse ju në anën tjetër edhe pëse ndoshtëta në këtë rëthan tash jeni zbuluar me ndonë në njët armët afert të mbulohënit, të tjenit përkushtuar në islam pas taj fmit e juaj tjenë dhe të të odhuzuar në frimen islami e kështu më radhë të gjitha këto për të realizuar, atër ju duhet të kërkoni një bashkërët i cili vërtet pajtohët dhe përputhët me ju në këto synime. Pra ndaj unë them edhe njëherë duhet të keni kujtës në këtë përgjithje dhe të keni parasysh këtë që e thamë shumë qartë, Zote Dime. Këllëjmë, Danit, e kënje pyetje tjetër, thot i lutëm a mund të nga të regoni hojgjënderuar nëse kemi borëgj kredi 20.000 euro dhe i kemi të afatizuar a 5.000 euro. A jam i obliguar të japë për ziqatin? Parasit i përgjithje në pyetjes, e ndoshta është e nevojshme ta sqaroj atë se thotë se i ka 500 euro të afatisuara në bankë. Nëse ky lloj i afatis afatizimit është për shkak të thotë dhe është thotë një formë e deponimit të parave me gjiro llogari në, në Atere, të cilën nuk kupton edhe marrjen e kamatas, atëre ky shikues duhet ta ketë frikë Allahun e madhëreshëm dhe mos të bëj deponimin e parave në këtë në këtë mënyrë, do thotë nëpër banka me afatizime për arsye se në nënkupton edhe kamat. Nëse është i obliguar dhe të irimisht të imbaj parat në bank, atëherële të imbaj në format të gjirë logarive që jenë të rjedhëshme dhe që nuk nënkuptojnë apo që nuk logaritet kamata. Kjo është dëmonë qështja e parë. Kurse në lidje me atëse nëse një njeri ka borqë një shumë të parave, pastaj atë shumë të parave, krahas këti borqi në, në gjepin e ti apo në, në fondin e ti ka një shumë të parave që ndoshta nuk e arrin atë shumën e borxhit të cilën e ka, a obligohet me dhënë zakat nëse ajo shumë i qendron një vit atij, do thotë, në në në posëdim apo jo. Themi se elaborimet në këtë në këtë problematikë janë mjaft të qarta te ulemat dhe ka shpjegime të të ndryshme. Konkluza e tërë asaj është se nëse ky person ato 5000 euro të cilat i kanë në dispozicion, do thotë, dhe i kanë qendruar një vit edhe nuk ka synim që branda aktiviteti ta laj borcin, me një fjalë do t'i mbaj prap në posedim, pavarësisht a do t'i harxoj për diçka tjetër apo jo, mirëpo do t'i mbaj në posedim dhe nuk do ta kthej borcin, atëre e drejta është që për atë shumë të jap zeqatin. Mirë po nëse ai synon që e kam mbledh atë borxh dhe synon me atë e kam mbledh atë shumë të parave dhe synon me atë shumë ta paguaj borxhin apo ta shlyej borxhin të, të cilën e ka, ai e paguon do thotë borxhin dhe nuk ka nevojë me me me pagu me dhënë do thotë zeqat për atë shumë, për arsye se ai shumë ka qenë do thotë pjesë e borxhit të cilën e ka shlye do thotë gjat gjat aty vite. Zoti di më së miri. Në shkruan vetoni nga peja, thotë nëse duham të premjë një kurban dhe të shpërndaj mishin për fugara, por ata nuk e pranojnë, a bënë që parate kurbanit të i dërgojmë në gjami? Kjo pëjtje vazhdimisht në ngrihet nga muslimanet, posa qështë në anën tonë, në rajonin tonë, për faktin se fatkesisht shumë njërz nga muslimanet apo të këne, nuk e preferojnë ushqimin apo mishin e deles apo mm -hmm. të dashit në përgjësi duke pretendu se era është e rëndë e kështu më radhë pra ndaj edhe personi i cili bënë therjen e, e deles e ndinë vetën pak të, të ngarkuar se nuk di kujtja mm -hmm. të jadhuroj nga fukarat për arësuje se nuk është të thotë një ushqim i preferuar i tyre edhe ka shumë të sëndoshta edhe e refuzojnë përshkak të thotë të, të që t'i japim. Ëh prandaj edhe kjo i nxit që shumë besimtar të mundojnë, do thotë, kërkojnë, do thotë, rrugë zgjidhje, që ato e, ato para të, me cilën të cilën dëshirojnë ta blejnë delen, mos ta blejnë, po ta ta japin e, sadaka dikun edhe të numërohet ajo se është, do thotë, ëh form me an të së ka realizu, thot, të Nime, do thotë, therrin e qurbanit. Nivdo duhet takimin parashës se ëh obligative si ceremoni, do thot, për besimtarin, në therjen, në mon, për, reali... për therjen e korbanit, kërkot nga aj që therjen të realizoj, do thot, në koptimin konkret, jo vetëm të shpenzoj pasurin, apo të aja pasurin, mirë po të realizoj të therja konkret. Nëse aj këtë nuk arrin me ba, qoftë edhe për shkakun të sën e përmend, për shkak se nuk ka kujt t'i dhuroj dhe frigojt se do t'i mbetet mishin në dorë duke mos pasur mundësi të ta ta shprëndai atë, atëre let kërkoj disa institucione, mendoj këtu edhe tek një bashësi islamë e Kosovës, që atyretua tua, tua dorëzoj, do thot, atë shumë të parave dhe ata e marrin për si për thërrin e qurbanit. Dhe në këtë formë do thot ta bëj, do thot këtë zgjidhje e jo atë shumë parave të shpenzoj, do thot në sadaka apo t'ia ja jap një familje dhe te llogarishen qet formë ka realizu do thot edhe edhe ceremoninë e qurbanit në kuptimin do thot sheriatik e vetmja formë do thot me cilën numërohet një person që ka bërë qurban është që të të therët kafsha pavarësisht sa us dele apo apo lu është edhe një metodë tjetër e cila mund aplikohet tek ne kjo është që mos therën do thot dele për qurban mirë po të të tubohen do thot çdo 7 vet tasë të synoën therrën e qurbanit dhe të blejnë një lop për arsyesë e mishit e lopës dhe i viçit tekni është më i preferuar dhe në këtë fond ta bën therrjen e lopës dhe të jetë kjo do të thotë më më e përshtatshme edhe për fukarat në përgjithësi dhe të të bëjnë shpërndarjen e mishit të lopës atyre njerëzve që kanë nevojë dhe mendoj që të varfrit e preferojnë do të thotë këtë lloj të mishit dhe nuk do ta refuzojnë në asnjë mënyrë zoti i ti më smiri në pyetje tjetër thotë selam alekum hojë i ndëruar duke pasur parasysh se nëse një person i di përmend se 10 ajetët e para dhe të fundit të surrës Kef është më i mbrojtur nga provat e gjallit Deshat e ditës se këto ajete mund të mësohen edhe në gjuhën shqipe apo duhet patjetër në gjuhën arabe? Po është një hadith nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ai personi i cili mëson viet uh, surat e pa 10 ajetet e para të, të surës al-kahf do të uh, do të jetë i mbrojtur nga fitnia e deqallit. Edhe ky hadith në nënkupton uh, mësimin e Kuranit apo këtyre pjesëve të ajete në gjuhën arabe. Për faktin se nëse ato msohohen apo përkthehen në, në gjuhë tjera, qoftë në gjuhën shqipe, atëherë ajo në në kontekstin e, e sharia tik nuk konsiderohet se si është Kur'an, por është kuptim i Kur'anit. Për arsye se Kur'ani është fjalë e cila ka zbritur nga Allahu i Madhërisht i në gjuhën arabe e jo në gjuhë tjera. Prandaj ajo shfarbehet përkthimi i ajeteve në gjuhë tjera nuk konsiderohet me Kur'an në kuptimin do thotë drejt për drejt, por është kuptim i fjalëve të Allahut Madhërisht në një fjalë kuptim i Kur'anit. Prandaj për me qënd do thotë drejt për drejt me arrit atë për cilën ka para ndemru apo ka prgzu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do thotë ai njerit i cili mëson këto ajete është përsellim do thotë muslimi i tyre në gjuhën arabe në në rran të par, por edhe nëse i mëson në gjuhën shqipe nuk do të thotë se ka bër apo por nuk është nuk është realizuar do thot ai pergëzimi pegam apo paralajmërimi pegamel sallallahu alaihi wasallam në formë të chart zoti e di më së miri do të bëjmë tani një pauzë shikojse të nderuar që ndërrojmë ne kthehemi pas pak <të> Kur sondero rykthyem në pjesën e dytë të misionit duke kërkuar përgjigjen për, gjithjen, për rje dhe në këti të vazhduar rjedhën e këtij misioni me pyetjet e tjera. Thot hoye selam alekum desha ti pyet se është gjyna me e pas trupin e vizatuar, do të thotë të bëjm tatuazh mirë pa po me shkrojna arabe. Tatuazhi është i ndaluar pavarësisht, do të thotë çfar çfar vizatohet në të. Nëse bëhet vizatimi i shenjave të xhallah, atëherë ndalesa është edhe më e madhe por në formë të përzeshme pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka mallku njerëzit të cilët e bëjnë do thotë tatuazhin tek të tjerët dhe ata të cilët kërkojnë të bëhet tatuazhe. Prandaj edhe ky mallkim nënkupton se vërtet kjo veper nuk është një veper e thjesht. Me një fjalë nuk është një një gjinah i vogël, po është një nga mëkatet e mëdha, të cilat duhet besimtarit të largohen në çdo formë. Prandaj në këtë kontekst hën edhe vizatimi i diçka që është do thotë qenie e gjallë apo ndonjë shkrimi në gjuhën amtare, por e njëjta vlen do të thotë edhe nëse shkrujmë do të thotë në ndonjë gjuhë tjetër, qoftë edhe në gjuhën arabe. Me një fjalë nuk ka nuk mund të, të tentoj nuk nuk ka të drejtë dikush të thotë se un e kam lejuar do të thotë tatuazhin në trup për arsye se kam bërë do të thotë atë shkrim në gjuhën arabe dhe kjo është diçka e vlefshme, prandaj edhe lejohet. Kjo nuk shkon do të thotë në këtë formë, tatuazhi është i ndaluar pavarësisht a bëhet në shkrimi në, në gjuhën Shqipe, apo në do një gjuhë tjetër, qoftë edhe në gjuhën Arabe, zote i dhe më smiri. Pyot që tjetër, në tregoni për Isajnë, a lehi salam është kryqu, apo jo, si ndodhjit që ka ndodhjit me ta? Po, si pas mësimeve islame, shumë qartë përshkruhet jeta dhe vëprimtaria e pegamerit tonë Isajnët a lehi salam, dhe në shumë vendejnë në Koran, në disa vende përsëritet, disa vende vetëm kujtohen do thotë apo tehrisja e drejtë e krishterve për ato pretendime të së rast i kanë në lidhje me pejgamberin Isa alay salam. Msimet islame na më thonë se Isa alay salam ka qenë një njeri i rëndom sikurse njerëzit tjerë, mirëpo dallimi i tij ka qenë se ka lindë do thotë pa baba. Edhe kjo kundërshtim Allahu xhala wala deshiron me me, me me me i tregu njerëzimit se zoti plotfuçi është i munshëm për çdo gjë. Po në anën tjetër kur flet për kët fenomen Allahu xhalla wala se psi Isa alayhi satsam është kriju, do thot pa bab. Edhe në këtë fond të jashtëzakonshme pejgamberi Allahu xhalla wala thot shembulli i tij është sikur se shembulli i Ademit alayhi satsam që është kriju pa nën dhe pa bab. Kurse Isa alayhi satsam është kriju pa bab, thë nuk ka diçka do thot te yarr zakoshme që në atë kontekst të konsiderohet se Isa Aleysa selam është diçka mbi njerzoren për shkak se ka lindë do thotë pa baba. Atë edhe Ademi Aleysa selam ka lindë do thotë edhe është krijuar pa baba dhe pa nën dhe nuk pretendon një një gjë e till ashtu siç pretendon për Isa Aleysa selam, ashtu siç pretendojnë krishterët për të. Ë pastaj Allahu Teala tregon se Isai, Aleisat, Osam, në e Isa i Alayhi Salatu Salam në thirrjen e tij në asnjë vend do thotë nuk ka thirrur që të adhurohat apo atë të adhurojnë së bashku me Allahun e Madhërisëm, por ajo në cilën ka thirrë ky pejgamber ka qenë e njëjta në cilën kanë thirrur edhe pejgamberët tjer, e tjerë edhe para tij, po edhe pas tij, sikurse që ka qenë Muhamedi Alayhi Salatu Salam, se ajo ka qenë dotot besimin në Allahun e, e vetëm, në vetëm dhe në shtrimin vetëm ndaj tij dhe adhurimin E adhurimi i ti e jo dikuj tjetër nga kërjesat e Allah të madrëshëm. Pastaj në lidhje me fundin e jetës e Isait a.s. nuk është e drejt edhe ajo qëfar pretendojnë do të të krishtëterët se e, si kurse kërë pejgamber është goshtu në kryqë dhe si rezultat i ati goshtimi njerëzve u janë falë më katët, njerëzimit u janë falë më katët dhe ajo është rinjalo pratë pra pas tre ditë edhe ka pa dikush do thotë e kështu me radh këto i ndo thot pretendime të cilat nuk janë të ça nuk janë të drejta edhe ajo çfarë vërtetohet në Kur'anin ton famlar është se Allahu xhala wala that uama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum se tregon se Allah e, njerëzit domo as nuk e kanë mbytur Isa an alayhis salam as nuk e kanë gojztu por atyre u është prngja me një fjalë një, një person tjetër i cili nuk ka qenë, dhe thot, Isa e Aleisa të Usam, ju është përëngja atyre njerëzve dhe e kanë marë atë edhe në mëndë të ti e kanë goshtu atë personë. Kurse Isa e Aleisa, Aleisa të Usam ka qenë nga ta cilët e kanë grit Allahu Gjellavala në qilin e lartë dhe ashtu si ka qenë, dhe thot, e jash zakonsh me mnyra se si e ka kriju Allahu Gjellavala, ka qenë e jash zakonsh edhe mnyra se si e kanë grit Allahu Gjellavala në qilin e, e, e lartë dhe si pas v nga nga citatet sheriatike në Kur'anin famlar, vërtetose Isa alaihissalatu al wasallam është ngritur lart dhe do të rikthehet para, para ditës së gjykimit apo para ardhjes së Kiametit dhe do të jetojë prapë një kohë do thot në në kët tokë dhe gjatë jetës së tij do të gjykojë dhe do të punoj sipas ligjit e Muhamedi do të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe do ta do të jetë nga ata që do ta thej kryshin dhe do të dëshmoj se ajo që farë kanë adhuru do të të krishtere dherin atëko ka qenë diqka ekot. Kjo është do të të të në formë shumë të, të përgjeshme një rezume rrëth besimit ton si musliman ndaj isajt alesat osam, kurse së qarime tjera gjindën do të të të në përlibrat e nëryshme edhe në gjunë shqipe edhe mund t'i këthehet këy shikus e, edhe kurani famlart për arsuesi është një sure e surja mërjemë në të cilën po shkruat më detajisht mënyra se si është li, ka lind Isa Alese atosm, pastaj edhe pjesa nga surja Al Imran e tregon do thotë rreth jetës edhe si është pa si është shpall pejgamber Isa si kar ka spallja dhe çfarë pretendojnë e, kristëtarët në lidhje me Isa ibn Ali Satusam dhe Allahu xhalla wala i shpjegon në formë shumë të të qartë dhe detajizuese se ato pretendime nuk qëndrojnë në asnjë formë. Zoti dëshmon. Tash edhe për detajet e tjera shikosi mund t'i kthenë edhe misioni tregimi koranore ku dy seri dy episode janë kushtuar për këtë tregimi. Oh. Uh, Vazdojmë hoxh me një pyetje tjetër thotë uh, i nderuar hoxh kam vendosur të filloj të fal namaz, por kam dëgjuar që kur të fillosh uh, mos më arrit me fal atë vakt një ditë që të metet dhe thot uh, hynë në borgjë më shumë se sa mund së tja filo shfare. A është e vërtet? Të... Këtojnë pretendimet të disa njerëzve të së të uh, ndoshta kanë një farëbazë nga aspekti i, i tërheqjes vrejqjes që mos me besimtari mos me, mos me lujt me, në, me namazin kuptimin që të falin nga njëherë dhe të alej atë apo tjetë shperfilës që jatër ditës mos të falet fare, pastaj në mbrëmje ti fal ato në kaza e kështu me radh, këto janë veprime që vërtet muslimani i sinqert nuk duhet i veproj. Dhe duhet të ketë kujdes. Po në asnjë formë të pretendosh se nëse muslimani ka filluar me fal me fal namaz, pas kurth namazit dhe i ndodh për ndonjë rrethand mos me fal një kohë namazit, atëherë ai të bëj mëkat më të madh se sa mos ishte mos ishte falur kur. Dhe ky pretendim nuk është e qëndrueshme. Neve nxisim këtë shikues që edhe përgëzojmë që ka fillu i fal koha e namazit, edhe Allahu i ja lehtëson aty personit i cili e merr këtë me seriozitet dhe mundota t'a çojë në vend të thotë këtë urdhër të Allahut të Madhërisëm, kurse nëse indodhën, rëthan, i ndodhen në ndonjë rrethandhje që t'i kalojë në një kohë e namazit, nëse kjo është për shkak të thotë harresës apo për shkak të të gjumit e kështu më radhë, atër në atë moment që i kujtojtë se nuk e ka falur atë namazë, ngrihet, merabdes dhe e falë atë namazë, pavarësisht e kanë kalun një dit, apo dy, apo një javë, qoftë edhe një muaj, nëse i kujtojtë sakt, a i ngrihet dhe e falë atë namazë të cënë nuk e ka falë, përshka këtë thëtë të harresës e kështu më radhë. Kurse nëse i ndodhë që njëri u të zihet me punë apo ndo të thot me cin ismur apo nuldtim e kështu me radh atëra janë dispozita veçantë për këta këta persona, e, personi i cili është i zënë shumë në punë, atëra ai duhet të mundohet në çdo formë ta fal namazin në kohën e saktuar. Për arsye se nuk duhet të lejoj për arsye të punës që ti kaloj kohën e namazit, por të mundohet në maksimum qoftë edhe në faljen e, e e forzit, gjej do thot një kohë dhe për ta falur fazin, fazin nuk është një kohë shumë e gjatë, me 5 minuta mund kryhet, dhe të kryhet, do thot falja e namazit drekës apo të akşamit e kështu me radhë, dhe kjo kohë nuk është shumë e gjatë dhe mund të falet njeriu do thot edhe në punë, mund të falet edhe në rrugë, mund të falet edhe edhe edhe në në zyrën ku në cilën punon, dhe është diçka shumë e thjeshtë, pra nuk është një lloj ceremonie që kërkon do thot një përkushtim në kuptimin kohës mm -hmm. të rrethana të vendit me shku veçan xhami e kështu me radhë, nëse njeriu është i zënë dhe nuk ka mundësi të largohet nga puna, atëherë e fal aty ku ku është në atë mënyrë do të mund që që arrin të thotë më fal. Nëse është i smur, nëse edhe në këtë rast nuk ka mundësi më fal. E themi se është i zënë mjaft apo ndon ganiherë që mëshinë një një formë të punës që nuk ka asnjë formë më elan nëse është ndonjë në situatë jashtëzakonshme, atëherë është lehtësimi që ai të bashkojnë namazet, drekën edhe ikindin ose akşamën edhe yacin, për shkak thot të thotë aty asaj punë të arsyeshme, por mos jetë kjo diçka e e vazhdueshme, domethënë gjithmonë. Por në ndonjë rrethantë jashtëzakonshme, nëse e bën bashkimin, atëherë nuk ka nuk ka gjithë kësaj kurse nëse është në udhtim ose është i smur, atë kemi dispozita të veçanta të cilat mund t'i kthehet sikur si do thotë pyetjeve të tjera të cilat i, i kemi sqaruar do thotë më herët në emisionet e mëparshme zoti Dimosmiri. Më Përshëndetje thotë kam djalin 13 vjet dhe prej që ka filluar të merr me dorën e vet, ai gjithnjë ka ngrënë me dorë të majtash të gjynas. Ë themi se Vortet e thot pejgamberi sallallahu alejhi vesalam ka ndalu me ngërn njeriu me dorën e majt. Dhe threqohet me një rast ka qenë ulur i dërguari Allahut në, në një sofër, në një në një ushqim, dhe një person ka filluar me ngërn buk me dorën e majt. Dhe Allahu xhala pejgamberi sallallahu alejhi vesalam ia ja treq vretjen. Ati thot o ti filan mos ha me dorë të djathtë, me dorë të majt. Atare ky arsytohet thot ma astati, nuk kam mundsi me hëngër me dorën e djathtë atër e pejga merës e qorton atë dhe pak më ashpërë e thot mund është me hangërë dhe largojë dhe thot dore në majtë dhe hame dore në djatë. Dhe nga këj qortim dhe ashpërsi e, përgjigje dhe thot e ashpërë e pejga merës e sallam, kuptojmë se kjo nuk është një gjënë që do të duhe i besimtari të neglijoj. Pra nda juve si prineri ju këshakshilu që spari të mundoni në formë dhe thot të qartë, të jasë qaroni idealit se eh dora mëajt mund ta përdor për të shkruar apo për të kryer punë tjera në kuptimin e aty me një frajtje e hapërsisë më shumë do thotë në në kryer në aty rrethrave që zakonisht kryhen me dorën e djathtë mirë po vjen çështja te ushqimi atëra duhet ngrënë do thot me dorën e gjatë na dhe në asnjë formë ti i pët për parësinë kët rast dorës së majt për arsye se kjo nuk është çështje vetëm e shprehis por është çështje do thot e parimi xheriatik në islam dhe muslimani duhet mi përmbajt kjo kësaj kurse a ka mundsi të ndryshoj kjo shumë shumë lehtë ka mundsi të ndryshoj vetëm kërkot një një vendoshmëri nga djali juaj po edhe nga ju një përkushtim dhe e parcialja që ai do thotë ta ta filloi këtë shprehi dhe besoi për një kohë të shkurtë, mos them do thotë me ditë apo me javë, mund ta ndryshonin këtë shprehit te djali juaj dhe mund ta tejkalonin do thotë këtë që ndoshta për momentin ju shqetëson. Zoti i ti më i miri. Thotë një shikues tjetër, engjujt janë të urdhëruar të bëjnë vetëm ibadet. Si ka mundësi që iblisi e ka thyrr këtë rregull? Kjo për arsyesë iblisi nuk ka qenë do thotë nuka android nuk ka qenë me laçë, por ka qenë nga xhinit. Dhe xhinitin kriej sasin kurse njerëzit, mirëpo janë të krijuara prej zjarrit dhe janë të padukshme. Nuk janë sikurse njerëzit që janë krijuar prej dheuje dhe janë të dukshme, dhe këta xhinet kanë qenë të krijuara para njerëzve. Do thot para ademit alay salam, atë kur kanë tin do thot në kët botë, pra si krijesa të njohura si përmenden Kur'an pamlart, kanë qenë me laçet dhe edhe edhe xhinet edhe gjendet kanë kanë do thot edhe prirje për të bërë keq edhe për të bën mirë me një fjalë do thot kanë të njëjtat karakteristikat në, në kuptimin e, e në kuptimin e adhurimeve apo në kuptimin e karakteristikave të bërjes mirë dhe keq prandaj edhe e, do thot e, iblisi ka qen nga nga ata ato krijesa apo nga ajenet të cilët në fillim kanë qen në rrugën e Zotit me një fjalë kanë qen besimtar por për rrethana do thot e, zilis që shfaqin ndaj Adem i të A.S. refuzoj dhe të të të i përgjigjët urdrave të Allah të madhërishëm dhe nga ajë moment largohet nga rahmeti i Allah të madhërishëm dhe konciderohet dhe të të të prej mëkatarve Edhe ajë dhe ai vendos dhe do thot në një form betohet në në në të plot fuqishëm se do të vazhdoj në këtë kundërshti deri në ditën e gjykimit, edhe do të tentojë që së bashku me veten e tij që ka refuzuar urdhrat e Zotit, që sa më shumë të devijoj edhe njerëzit, ë, të cilat të cilët janë kriju, do thot pasti me anë të çụtjeve dhe vezveseve të ndryshme që ti devijojnë nga rruga e drejtë. Dhe kjo është edhe puna apo praktika e shejtanit dhe kështu vepron ai edhe ai ka është i afatizuar do thotë deri në në në ditën e gjykimit apo vde dhe deri atëherë do thotë do të vazhdojë këtë fund. Pra, themi edhe një herë se e, iblisi ka bër keq për arsye se nuk ka cin melaçe e jo ashtu siç mendojnë disa se iblisi ka cin pri melaçe, Zoti i dhe më i smiri. Hoje Santa Ne po e shënoim emisionin e 200 me radhë të emisionit duke kërkuar përgjigjen Jo një herë është jenë edhe prej themiluese të këti emisioni. A mund të nga flisë një pak për rukëtimin në për këtë emision? Kjo, vërtet është një gjë, për mund, do thot, ere unë, nuk, nuk ke kam kuptu se ka arrit, do thot, emisioni në 200, pra ndaj mu nuk më betet vetëm të ju përgëzoj juve si i televizion, edhe lusë Allah në madhërë shumë e që u bereqet, do thot, në këtë emision dhe emision e tjera. Neve e, gjatë kësaj kohë, dis kemë bër do të thotë disa freski edhe në në formatin e emisionin, kuptimin e musafirëve të cilët i kemi thirr, pastaj edhe edhe në në mënyrën e e, e dhënjes së përgjigjeve apo mënyrën e marrjes së përgjigjeve e kështu me radhë. Ato çfarë mund të them do thotë në këtë rast se ne do të vazhdojmë gjithashtu me këtë emision, po ndoshta në një të ardhme të afërt do të mundojmë të bëjmë do thotë një siellim rrisi, të risi, cilat do të jenë më të përshtatshme edhe më më me lehtë dhe me të pranueshme për shikosit e juaj, që tjetë të thotë kjo emision sa me afer të këta dhe sa me lehtë që ata ti marrin përgjigjet e tyre në lidhje me problemet me cilat balavacion në përgjishmërin të të tjera. Qështë një hoqë bashkëpunimin me shikosit, sepse ata kanë qenë ndërë, prek katalizatorëve kryesor, qelët kanë ndrkuar brengat e tjera dhe ju kanë besuar juve. Po është është vërtet se ndoshta emisione të tjera e, ajo lidhje ndërmjet shikuesit edhe edhe emisionit është një lidhje pak më e largët. Kurse në emisionin duke kërkuar përgjigje i tër emisionin ndërlidë direkt me me shikuesit edhe ata të cilët e përcilin vazhdimisht kët, këtë kët emision. Prandaj kjo është mund të themi një veçantë e kti emisione e cili e bën do thot edhe më afër shikuesve, po ndoshta edhe për shumë nga ata dhe emisioni më i pëlqyer për arsye se gjen do thot zgjidhjen nga probleme me të cilat ballafaçohen. Prandaj un mendoj që ky emision vërtet ka ka luajti një rol shumë tranzisshëm tek shumë besimtar, po edhe tek shumë familje që sadopak do thot e, të gjej zgjidhje ndaj probleme me të cilat apo pik pyetjeve të cilat i kanë atë lidhje me me çështjet e ndrushme të fes. Ne ju falenderojmë gjithashtu edhe për bashkullimin tuaj, shpresojmë se do të vazhdojmë këtë rrugë. Edhe unë të të ju të falenderoj për për ftesën dhe për këtë angazhim të cilën po e dëshmoni. Lus Allah namadherëshëm me ju falendërua dhe me ju shpërblyr për atmund të cilën po tregoni me me shkustë e juaj në përgjithësi. Falnderitaj. Gjithë shpërblim. Shkosenëror kjo ishte tëra për misionin e sotëm një herë tetë 200 me radhë duke kërkuar përgjigjen. Përstojmë të takohemi edhe ja javëve në vazhdim, dire të tëre, selam aleikum dhe mirë mbeqe.